and a kid. Me the memories you gave me one stolen night of the memories you gave me I one girl man, but one boy some grief some joy me, memories you made of them the memories you gave me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 Daar is hy, daar gee jy die volle recep van What Memories Are Made Of. Dit is Dino Martin en hy, soos ek sê, het nou vir ons so die recep gegeen en uh, ja, elke liekie wat jy luister, strier iets in jou. Hy sêf jou, jou gedachte, hoor hy, want hy het die dag. Jy yep. Dit is waar die program gaan en die andere rede vir hierdie spesifieke program is om jou in die naweek leim in te werk, so dat jy een lekker naweek kan hee, so ons uh, uh, skop jou naweek af dier vir jou lekker lekker luister uh, memories te gee. Ok, kom ons gaan sommer dan dadelijk en ons luister na wie? Wie sê? A, B, C. Uh, eerste is dan 1910 se Fruit Company en die liekie wat hulle die meeste bekend voor is Simon Says, is die een wat ons gaan luister, dans om saam, julle ken die moves uh, en ja, die rest van die program gaan julle ook geniet, hier kom en I shake them to your right Simpel Simon, hy sê vir jou precies wat, jy om, uh, wat om te doen uh, om daar die dans te voltooi en uh, so hy is makkelijk om saam te, saam te dans uh, vooral as daar groepdanse is, wanneer jy klomp mense in een paard het, dan gooi jy hierdie plaat, en dan sien jy, hoe volg hulle sy instructies, klip jou hands in de air, dan doen allemaal dit, en sit jy voet hierdie voet uit, en dan sit jy daarie voet uit, en sovoorts, en sovoorts, en hy gee lekker gees op een partijkie. Uh, goeiemiddag, Joy Schwartie, daar van Amerika, Surprise, uh, nee, Surprise is die dorp dorpse naam waarheen blij, eh, uh, Uh, Dank jy die jy ingeskakel is, ek hoop jy genie die program en het klink vir my. Uh, ons is op die rechte noot, uh, het klink vir my, jy is, uh, jy like van Simon Says. Uh, so genie die rest van die program ook en vandag in 90%, elke maandagavond, kry ek een lyste van een klomp oldies en ek praat, as ek sê oldies, dan praat ek van baie oldies. Uh, ek praat van die vroeg 50s tot die middel 60s kry ek van Louisa Heinzmeier daarvan Kroonstad, sy stier dit vir my so op Spotify en dan kies ek daar uit elke week so 1 of 2 of 3 en hierdie week het sy vir my 14 gestierd Ek dink ek het dertien van gekies vir vandagse program. So, vandagse program kan jylle maar sê is Louisa Heinzmeier daarvan Kroonstad. Baie dankie dat jy dit vir my gesteer het en ek weet jy gaan het geniet. Ek gloe amal gaan jou muziek saam met ons geniet. Right, wie is volgende op die draaitafel? Edie, Edie Gormé en uh, sy is geboor as Edith Gormezano. Uh, op 16 Augustus 1928, ja, is al, sy is in Augustus gebore en sy is in Augustus oorlede in 2013. Die 16de en die 10de is sy oorlede. So is nou van uh, hierdie maand, 20 dag gelede, in 9 jaar terug. Was sy Amerikaanse sangeres, wat in oomenswaardige succes in pop, Latins en Jazz genre's, behal het, sy het een solo in die uh, diew, Steve en Edie saam met haar man uh, Steve Lawrence op albums en televisie gesing sy het ook op Broadway in Las Vegas opgetree, uh, sy is gebore in die Bronx, nou die Bronx is uh, ja bekend as die Hilbrau type van uh, uh, achterbierd van New York dit is waar Uh, hierdie, uh, hierdie Gormai gebore is, haar uh, loopbaan begin om oor naweke in orkest te sing, terwyl sy as vertaler gewerk het. Nou ons gaan na haar luister en die een wat soos een seer vinger uitstaan van al haar liede wat sy ooit op uh, bemarkt het of uh, opgeneem het of uh, vrygelaat het of uh, uitgereik het dit is Blijm met handen baseroe Dankie Louise, ons luister na jou likies. I was at a dance when he caught my eye standing all alone looking sad and shy Let's go. Now I'm glad to say as hy hierdie gaan my, sy blei met onwebos en ouwe. Ja, dit is niemand anders geskuld nie, dit die bos en dit is die type dans as ek recht onthou. Oké, okay, nou uh, ons het, ja, Joy, ek het uh, baie welkom by die program van dag, hy sê, hy sit lekker en luister, koffie gemaakt, en hy woord is nou recht. So, <laughs> sy sê sy gaan happy koffie maak, sy sê dit is in plaas van room uh, Bailey's Nou ja, ek weet nie, ek, dit sal vir my uh, recht klink om Happy Coffee uh, so bykie uh, whisky, uh, jy weet, <laughs> ok, dit is uh, vakantie nawek en sy gaan so bykie loslid wees, sê sy, daar in Amerika. Uh, en nou, dit is hier in Arizona se wereld, die dorpie, surprise. Ruit, ons stap aan en ons, uh, jy weet, uh, ek het gedoog hier so met uh, Louisa so uh, program wat sy opgestuur het, daar is uh, gemiddeld, doen ek so 28 tot 30 programme per 2 uur programme. Uh, I mean, uh, Hoeveel uitplate het ek doen, 28 tot 30. Nou, uh, ja, sy het vir my net der 14 gestuur, so ek moes die rest moes ek opmaak. Toe dog ek, wat gaan ek bylas, by haar muziek, om een volledige, je weet min of meer self te jaan en wat sal pas. En to dog ek ek okay, wat is my gunsteling Ebalikie? En, to kom ek af op, my gunsteling is een wat hulle op die rakke laat let, vir a baie lang tyd, voordat hulle om, uh, sê nou maar vry gelaat het. Uh, dit is Porano White Sombrero liekie dier die zweetse groep Ebba wat tydens sessies vir die groep het sy 1980 album Super Trooper opgeneem is. Alhoewel het in September 1980 in a Polar Studios opgeneem is, het die lied nie tot die finale snitlees van die album gemaakt nie en ten spuite daarvan die uh, dat die liekie vol 2 is het het uh, die lekkie skrywers, dit was uh, gewees die twee van die twee bees van Ebba, uh, Benny Anderson en Bjorn Alveus, uh, het gegloe dat dit nie een sterk soelo sal wees nie, en hulle het het toen maar daar in die achtergrond uh, op een rak gebere, en toe in 1994 ees, vir die eerste keer, het hulle dit afgehaal daar en gedoeg, ach, ok, kom ons laat hom nou maar vry, Dit is nou, jy weet, ek sê altyd, my is een reike uit, jy laat hom nie vry nie, maar hierdie een is nou specifiek, hy is vry gelaat. En dit is sedert 1997 as een bonus gesnit op die meeste CD's van uh, Trooper, uh, die was wel super trooper, ingesluit. Maar, uh, dit is vandag, soos ek sê, toe ek my gunsteling ebo liekie moet kies, wat kies ek toe? Porano White Simbrero. Voor een of ander rede, het hy by my aand lank gevind en ek glo by baie mense kom ons luister hom Eba Poronjo Whitesmbrero You're white, some Tek op julle handen, wie steek, stem allemaal saam met my, dat dit een van Ebba, sy, uh, wat die mense sê, Ebba, Ebba, dit uh, is een van Ebba, se, se mooiste likies, as hierdie Poer Anjo White's en Broere, dat is geen rede, dat hy so lang op die rakke moes geleid nie, hy het een kwaliteit aan hom, wat, uh, je weet, bring die sterkte van uh, Agnida, sy uh, stem ook baie goed uit, Oké, okay, nou, ons gaan aan, ons sta nie stil nie, die naweer kom nader en ons moet betijds dier hierdie program wees, so dat jy hom kan geniet. Die volgende dame, Alanis, Nadine, Morissette natuurlijk, Canadees, Amerikaanse zangeres, liedjeskrijver, platemaatskapie eienaar en actriese. Morissette is bekend vir haar emotionele mezzosoprane stem en een uh, het nou begin haar loopbaan in Canada in die vroege negentige jare met twee moeilijk succesvolle danspop albums. Nou later, as deel van die opname oor eenkomst, het sy na Homeby Hills Los Angeles verhuis in die 1995 uh, die Jacket Little Pole vrygestel. Ek het om nog nie geluister nie. Ek moet een bieke plan maak en ek moet specifiek Jacket Little Pole gaan opsoek en uh, gaan hoor waar gaan hy. Uh, dit, dit is een meer rock georiënteerde album wat meer as 33 miljoen exemplare wereldwijd verkoop het en haar meest bekroonde werk is. Nou haar opvolg album is in 1998 vrygestel, maar reset het wereldwijd meer as 75 miljoen platen verkoop en is door Rolling Stone tijdskrif die Queen of Old Rock genoemd. Ons luister na haar bekendste ene, as ek sê, Lanus Morissette, waterplaat, denk jy hulle duidelijk aan, natuurlijk, thank you, jy yes, sê, bedank, jy so, ek sê, uh, ek dink, Iverslandse pad, kom my naam ook aan, thank you for Ludwig, jy weet, en maar, uh, sy, gaan dwars dier die bank, en sê, thank you for this, and thank you for that, uh, kom ons luister, uh, probeer optel, wat sy als bedank, en luister of julle nie, dat my naam daar hoor nie. Thank you for playing my record today, Ludwig. Uh, Alanis Morissette, hier kom sy Morissette en sy is die, dankie vir alles wat bestaan. Uh, ja, sy is uh, eindelijk baie intellectuele uh, mens en uh, um, ja, is uh, moeilik om gesprek te voer met Alanis Morissette oor haar intelligentie en sovoort. Uh, dit is bekend. Right, nou Louisa Ek sien jy hou nogal baie van hierdie anti, elke week krijg ek een plaat of twee van haar en ek praat nou van Sandy Posey, geboor 18 januari 1944 en uh, sy is een Amerikaanse gewilde sangeres wat in 1960 sukses geniet het, met enkel spelers soos die 66 opname van Martin Sharp's komposities Born a Woman en Single Woman. Uh, sy word dikwels as a country beskryf, maar soos Skeeter Davis, aan wie sy gereeld vir gelijk word, wissel haar uitzette geweldig. Pauze het vier treffers in die Verenigde Strate gehad, waarvan 3 op uh, nummer 12 eh, op die Hot 100 Pieck Sy is geboore as Sanda Lou, of uh, ja, hulle speel het Lou, maar ek weet hulle spreek het uit Lou Posey in Jasper. Jasper is die dorps naam, dit is in uh, Alabama. Sy het in 1962 van die oorschool van West Memphis gegradueer. Sy het uh, werk als een singer, sangeres gekry, nadat sy aanbeveel is door een tanny van haar uh, aan die uh, kenner, wat in televisie gewerk het. Nou, die een wat ons, of nee, ek sien, soos ek sê, Louisa sê, like haar baie, uh, sy geef haar twee, die eerste ene wat ons gaan luister van haar, is 1967, sy Sanlases, die een wat hou, wat was die ouse naam, El Debo, nie, so gelijk het, hy het om in Afrikaans vertaal, en om in Afrikaans uitgebring, sombre liegies, maar ja, sy in die pausie, Sanlases, en dan, Uh, you don't have to say you love me uh, iemand anders sing hom ook um tuk, tuk, tuk. Uh, ek sal aan die naam dink okay hier kom sing sê die poësie i get my swim cap and home and my paperback book that i mom of I got my lipstick and mirror and my sun tan lotion and my camera too. I got my beach bag full of all the necessary items for the day. weather and sports. Sy, sy in die pausie en een uh, baie, wel ja, uh, a, in die grootte van haar was natuurlijk single girl geweest ook uh, baie, baie sterk stem die meisie ok, nou een uh, baie later ene wat ons nou by kom. ons kom nou by een ou wat uh, in ons tyd, nou, nou, nou onlangs het hy, was hy een groot hiet geweest uh, sy naam is James James Elliot Blunt. Uh gebore 22 Februarie 1974, beter bekend as James Blunt. 'n Britse liedjie skrywer, voormalige rekkie in die Britse weermag. Hy het uh, oorspronkelijk gesing vir EMI Studios en is uh, aangeteken by Custard Records en ook by Atlantic Records. Sy uh, debraak kom uh, met sy 2004 uh langspeler debuut Back to Bedlam en die een wat daarop voorkom is een liekie wat jy uh, wel, uh, ek het hem so half en half uh, my eie gemaakt uh, hy sing vir ons A Bonfire Hearts in etlike lande was het uh, in die top 10 uh, het die daar geeindig, en in uh, Australië was het nommer 1 ons luister James Blunt met A Bonfire Hearts life is like a revolver ne? your mouth is a revolver fine bullets in the sky your love is like a soldier loyal till you die and I've been looking at the stars for a long time I've been putting out fires all my life if Everybody wants to flame, they don't want to get burned And today is our turn Days like these lead to Nights like this lead to Love like us You like the spark in my bonfire We don't need them much Just some one that starts starts using our fire This world is getting colder Strange passing by No one offers you a shoulder no one looks you in the eye been looking at you for a long, long time Just trying to break through, trying to make you mine Everybody wants a flame, they don't want to get burned Well, today is our turn Days like these lead to Nights like this lead to Love like ours, you like the spark in my we don't need that much, just something One that starts starts the spark in our bonfire heart. Prachtig liekie daar, dier James Blunt, en soos ek sê, uh, is baie min wat ek, of nee, hoe, jy, daar kon dikte, is baie en min, is teenoorgesteld dus, maar ek gebruik hulle in die selfde synniekie. Ok, kom ons maak so, het <laughs> is baie min wat ek uh, van die meer onlangse plate op my program het, en uh, hierdie is een, James Blunt, Bonfire Hearts. Oké, okay, Louisa sê, sy is ingeskakeld en sy luister na haar eie program en uh, sy like het nogal. En uh, ja, natuurlijk, ek glo amal like Louisa's smaak en amal like Louisa's program vandag. Dankie vir die instuur daarvan. Ok, nou, nou, soos ek sê, hierso is nou een, wat my sien ingesteer het, ek, jy weet, ek is altyd voorzichtig as hy vir my plate instuur, want, uh, as ek nou, bijvoorbeeld, Jim Reeves speel of so, as hy, ach, nee, jy weet, so, ek moet kieskerig wees, wat van hom ek speel, nou, toe heel toevallig het hy, nou, uh, in vandagse program, het hy drie liedjes ingesteer, en, eh, uh, Die eerste wat ons na gaan luister van sy kiese is aanvaarbaar en dit is Bounie M, Duitse vokale groep geskept dier die plate maatskapie Frank Ferien. Die vier oorspronkelike lere van die groep was Liz Mitchell en Marcia Barrett van Jamaica, Maze Williams en Montserrat en Bobby Farrell van Aruba. Die groep is in 1976 gestig, het baie gewildheid behaal behal, uh, gedier in die disco era en in die laat 1970 met meer as 150 miljoen plate wat hulle verkoop het. Nou, ja, hulle is vooral hier uh, in December as jy in een van die kettingwinkels inloop, dan hoor jy hulle kersliedere uh, word daar oor die licht gespeeld. Nou, die ene wat ons gaan luister vandag, wat dier Adion, my sien, ingesteer is, is um, bouw neem, we kill the world. Ja, is dit nie waar nie, ne? Yes, see, uh, die papiertje wat jy weggooi, die plastiese sakkie, al die type goeders, you are busy killing the world. is een boodskap daar, daar is een boodskap aan amal wat luister, daar is een boodskap wat amal wat nog in die toekomst gaan luister na daar die specifieke plaat, ja, don't kill the world, met julle roekeloose, uh, uh, wat noem mense dit, uh, pollution of ja, uh, uh, uh, plastiese zakke in die see, al die type goeders, oh, dit rig groot, groot skade aan, Oké, okay, dit is my preek vir die dag, um, en hoop jylle vind, avond lang daarby. <laughs> ons stap aan en weer een van Louisa's in die so, en ons kom by Charlie Frank Pride. Hy is gebore in 1934, oorlede in 2020. Amerikanse uh, sanger, kitaarspeler, professionele bofbalspeler. Hy het sy loop aan, eindelijk is uh, neger, Uh, of, ek wonder, daar is woorde wat ons nie mag sê hier in Zuid-Afrika, uh, ek wonder hoe aanvaarbaar is dit, een neger uh, bofbal speler, ek weet nie uh, as ek het nie mag sê nie is ek jammer, maar uh, dit is hoe my bron dit aan my oor gedraad, en uh, dit was in die vroege 1950s, en later in loobaan in uh, volksmusiek Uh, wat hy uh, uh, uh, gevolge die genre en uh, was die eerste groot swart superster. Die tydperk van sy grootste muzikale sukses was ongeveer 1969 tot 1975. Nou die liekie wat Louisa vir ons gesteer het van uh, hierdie eindste Charlie Frank Pride, Charlie Pride is Um, a crystal Chandelier is, ek wil hy is die oorspronklike zanger daarvan nie, maar hy sin om en uh, ons gaan na sy weergave daarvan luister Charlie Pride, hier kom hy, hy sin Oh the Crystal Chandeliers light up the paintings on your wall and the marble statuettes are standing straightly in the home, but will the timely round that has your lamping mouth help you dry your tears when the new Lord's off of your crystal and blue Never did fit in well with folks you knew When it's plain to see that the likes of me don't live with you show you trade me for the gate of the well to do and you turned away from the love I offered you all the crystal chandeliers all lined up the paintings on your wall that youets are standing stately around the hall but will the timely crowd that had your life being loud help you dry your tears when the new words of your crystal and the deliver I see your picture in the news most every day chosen girl of the social world all so the stories say But a paper smile only lasts a while till then it fades away And the love we knew will come home to you someday All oh, the crystal chandeliers on line up the paintings on your walls. Marble statuettes are standing stately in the hall But will the timely crowd that match your life in cloud help you dry your tears When the new stars off on of your crystal chandelier When the new hour's off on of your crystal chandelier Thank you so much. Ons hey Charlie Pride uit ons gesin Crystal Sherleys en uh, op die drye nou is Andre. Ek het al 'n paar keer het ek sy van al um, en soos ek altyd sê wanneer ek speel, ek glo dit is seker die heel eerste rock and roll liedjie wat in Afrikaans gesing word. Ek luister of ons gaan luister na André, dit is al hoe ek hom ken, hy weet uh, iemand het vir my sy van al gegeer maar ek het hom nou weer vergeet uh, en hy sing, ek is verlief op jou, hy skree dit eindelijk, hy sê dit nie hier kom hy ek is verlief op jou Onder woorden Alles kan ek Jou beloven Want ek is Zo verliefd Zo en verlief Kom sa met my Met my alleen so verrasend dat ek jou nie so bemen nie so ontzettend bemen ek is so blij jy is nou bij kom sa met me Ek is verlief op jou Dit kan ek zes zonder woorden Alles kan ek in jou beloven Want ek is zo verliefd, zo ontzettend verlief Kom saam met mij, met mij aan. verlieg op jou my heart is al verbazen dit is vir my zo verrassend dat ek jou zo bemun zo aanzettend bemun, kom sa met my met my alleen en vir altijd ek is verlieg As hy, André en ek het, as André en Hanlie het my recht geelda, dankie jylle twee, en uh, dankie jylle is ek uh, sien jylle luister saam, uh, sy sê hierdie André wat haar gesing het, sy fan is een nel, so, uh, ek gaan het nou, ek moet die iwer so nota maak, want elke keer as ek by hierdie André sy liekie kom, van ek is verlief op jou, wat hy so skree, dan uh, hap het bubbles, want ek ken nie sy fan nie, So, dit is nou, uh, hier red ek om nou, so, André Nel. Oké, okay, nou Louisa, ek sien jy is besonder lief ook, soos jy versie in die pausie was, is jy a Gene Rockwell fan. Nou, Gene Rockwell, uh, hy is geboor as Gert Smit, sommerpleins, kom en strijd voor, Gert Smit, in die stad Kreersdorp, in die destijdse provincie Transvaal. Hy is uh, op die ouderdom van 53 jaar op 3 juli 1998 aan kankerroeleerde. Hy het op 15-jarige ouderdom sy eerste talentcompetitie gewin. Uh, onthou julle die little top daar in Durban? Met, uh, net so lang saan was uh, Scotties Scotties se foto uh, kamerkie gewees en dan, uh, dit was toe Durban nog Durban was, nee, Hy het in sy tiener jare het Gene Rockwell nou in 1963 die Blue Angels gevorm. Sy groep wat later na die valken geword het en saam met wie hy gitaar gespeel het in die beroemde city, Kritty Blues style het hy ingesing. Hy het talle volgepakte vertooningsgespeel en noodzakelijkheid geword van die danstoneel in Suid-Afrika, vooral in Durban. Jean Rockwell gaan ons nou na luister, maar ons gaan nie net luister nie, ons gaan luister, luister en luister. Drie keer gaan ons luister en sy het drie likies van die eeuw. Ek dink ons gaan twee luister, dan is het tyd vir Fanny Spot en dan as Fanny Spot klaar is, dan uh, gaan ons die derde ene van hom luister. Hier kom die eerste twee van Jean Rockwell is tulips for tonight en die volgende ene wat hy saam met Billy Fuller Forrest, uh, Forrest doen Detroit City Jean Rocco I leave, I tulips for tonight back a smile to me Love fresh in my heart She lives forever is dit nou, de halfpad van die program, so kom ons op onderbreek vir Gene Rockwell daar, hy het nog twee liekies om te gaan, en maar ons onderbreek om nou daar om die funny spot in te druk, en die funny spot vandag word gedoen door een, die ouse naam is Roberto, maar hy is baie goed om mensen na te maak, ek weet hy doen Janspies na, hy doen hele paar sangers na, ensovoorts ensovoorts, uh, vandag gaan ons luister, hoe maak hy vir uh, Jan Spies uh, na en die story wat hy vertel is uh, my pa en Sofie het my galeer vry, kom ons hoor, hileries baie snaaks, uh, Roberto hier kom ons Dames en is, is nou wrichtig vir my lekker om hier te wees vanmorgen <laughs> As ek, As ek nou moet vir julle vertel waar het vir my gekost het om nou hier te weet Kijk daar waar ek vanaf kom, let hulle nie vir jou somme so na vier man nou op parool vry nie, nee. As jy sit, sit jy ET staan daar by ons vir eternal time Nou ek wil graag vir julle vandag een kort story vertellen wat met my gebeur het Daar heb plaas aan met my oorlepa toe ek nou op hierdie moeilike stadium van my jongmanslewe was Hy roep vir my daar na die stoep toe, hy sê vir my Jan Ek wil vir jou baie ernstige ding vraag Ek sê vir my oorlepa wat plaas vir jou Julle skerp, hulle vang het gewoonlik nooit Hy sê vir my Jan, kan jy vry? Ik zei, hoe mijn pa nou? Hij zei, jij moet niet voor jou stupid hou, jij weet precies wat ik van praat. Weet jij wat om met de vrouw te maken als je alleen samen met haar is? Ik zei, nee, kijk pa, ik was nog eens samen met een paar schapenbokje op die plaats. <laughs> maar dat alleen samen met de vrouw nog nooit. He. Hij zei, nou, jou bek en zet aan dat ik voor jou kan vertellen. En hij vat voor mij de haar van Adamse kant af so dier geskiednis by waar ek ra verby die hele oor stil Ek sit stokstief in hy hoek, ek is so geskok ek weet nie wat om myself aan te vang maar ek kan nou vry nou loop laai my pa vir my af daar in Pretoria by die groot vry plek, ek dink hulle noem my takkies Geland ek is rustig, ek sit daar in my kamer, ek plaf, niemand nie. Hier kom appel van my Gert, hy sê vir my Jan, ons het nou vir jou vanaan de blinde duit gericht. <laughs> ek sê blind duit, wat is dit? Want daar waar ek vanaf kom, praat ons anders, ons gebruik het net vir selfverdiedigd. Hy <laughs> <laughs> kijk my so, hy sê nie mannen blind duit is wat ons op Afrikaanse blinde hoogte noem. <laughs> ek sê no? hy sê ja want as jy waar so bestig, weet jy nogie wat weg echter die buur Ek sê vir jou, ons leid hy oudsor vir my op, ons vat daar na die meisjes kaas hy sê toe nou weg, ons haar buiten laat, hulle moet uitkom maar ons staan so en hier kom in in die gang af man, maar hy wolla is vir jou gebind, kan nie haar oor <laughs> Ek sê nee, my oorlipa het geleer, jy vry toe, oe As sy nie aan oe kan knippie, ek los aan die dag. En ek kyk weer so ek sien, o, oh, hier kom my maar kry aan dis geldmars Hoeveel by? Pleks laat ek gevat het hoe kans gaat Want toe ek weer so nie gang af kyk, wat kom daar aan? Is e ons verduisterd <lacht> Dames en heren, daar eind gaan. Ek sief jums, ik mag eind gaan zo eens klapst vol. Nu schreef zes zo aan en eerdere keer as hy zo'n schuif aan trip as so'n een of twee lucht maar ek sê vir jou wat ek beginne bekommerd was was toe sy soos die lobo sirre begin afdrip en ek sê nie mechter hierdie sirre drijf hier na my kant en sy kam so recht voor myne groet gedril sy sê ja ek sophie so vir ons kamerij Ik kijk zo uit naar mijn karretje en ik draai van mij naar Sophie, maar je kijkt niet waar vinnig in, nee. Je gaat staan zo gelijk met je voeten en scheef niet van haar zo vanboe. 300 dots per ijs. En als je nou onderkomt, dames en heren, dan doe je je calculations. En toe ek hy berekening so doen, ek drijf vir my so, kyk hy kar, ek sê nie mag da. hierdie vrou in die kar, is hy kompetabel. Oh. Dames hier, ek sê vir jou, ek sê vir Gert, jy was jou so blerrie slim, hoe gaat ons daar inkry? Hy sê, jy moet oor die inkry nie, as jy uitkry wat nie. En ons kam so en toe sy so sak om die deur op te maak.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 Nou proppenk faai na by oor se weer hy kan <laughs> Ons vorder absoluut net Ek sien nie so kan dit aan gaan Wat was die ou leser van Suid-Afrika indrag maak maar Ek sê kom laat ons drent Ons drent af aan die kante en sy maak ons een champagne-bartelse prop <lacht> en sy, sy maar sy loop sy raële achter sien van daar is die plek vir my nie, nie en sy was ook voer in Rome nou was sy so mooi mooie square kat ek sit saam met Gert en sy girlfriend vol nou dames en heren, nou ruie ons daar na die ene gebouwe staatsdrukkerheid Ek sê vir ons kom daar en ons reis en ons krij vir ons een lekker vry plek Ek sê vir die pelle van my vaar wil Ek gaat my plug toe <lacht> <lacht> Maar ek drijf vir my soe na my plug toe <lacht> <lacht> Maar my moed sak soe my skoene laat hulle so oorloop Ik zeg voor jou is een groot stuk vleesduik Je kijkt vaak van hier af zo 180 graden je weet. En als je net nader komt, gaat ze zo 270 graden bij jou voorbij Ik zeg voor mij, Jan, waar beginnen we? Je weet, hier is bije plekken En als ik nog een hand op een verkeerde plek klap, zeg voor mijn bokveld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 sy grep vir my voor die bars en sy trek vir my so naar, sy plak hy groot mand so oor my Dames en heren ek weet jy of jou ooit dit ruim probeer skoom maak het met jou na hy Swaardgoed sy plak om so en sy is baie oulik sy hak hy lipie aan jou linkeroor vast en sleep sy so om met die lip na die rechter oor toe en waarachtig as jy die kasse trede hak sy om daar opvang As sy nou so halfweeds ben om jou kopse Haar staart sy die compressor so roep, roep, roep, roep, roep. Maar moet nie, denk, sy blaas nie, nee, sy syg Sy syg, laat jou achterkop so induik Ek sê by jou, jy maak soos die duiker, sê blaas so om te equalise en vat sy vir jou weet ek sê vir jou ek voel waar het van boaf bloer en bloer en daar daar nie ver te sien ek my oorlop daar wei my Ik zeg mezelf niet aan hier vrek jij niet van anders in een spulvet die iemand een plan maakt Maar ik onthoud mij omaat verteld, zij rolle woord zo op en zit zele in z'n kelaaf vet en hou al lang mm. Toen ik besef wat ik zal hou oh. Dames hier, maak druk vast zo weg, maar ze geen kanten doen pijn en toe kan los, kom hy gol weer terug ek gee so'n pad, maak druk, ek van, hierdie gaat my redding wees sê ge, ino wanneer het hy los schiet. en dus sê so'n los schiet, toe hou ek asso ek sê van, Sophie, jou pa, het wrachtig vir jou geleer vryd maar het vergeet om jou ening te leer hy vryd die man eerste aand op, hy het die oor van maare <lacht> dankie dan <dankie. lacht> Yo, nou, wie van julle het al so'n ondervinding gehad? Ek gaan nou nie naam noem nie. Uh, maar ja, een van my vorige girlfriends, my, my, my, van my eerstes, um, ek het nogal een handvol gehad, ne? Oké, okay, ons stap aan en ons was bezig met Gene uh, Rockwell, toe ons uh, dier Roberto onderbreek is, wat vir Jan Spies na maak, baie, baie, uh, oulijke story wat hy vertel en uh, die manier wat hy het vertel. Uh, kom ons luister eers gauw, ek het een boodskap hier van Jan Poole, nou hoop ek is, uh, nie, net een persoonlijke boodskap nie, uh, ek gaan hom gauw speel en uh, hoor wat hy, ek, ek, ek, ek, ek kon nie geluister het terwyl die uh, uh, Roberto aan die gang was nie, so kom ons hoor sommer allemaal saam vir die eerste keer. Jan Poole het een boodskap gestuur, kom ons luister wat hy sê. Hallo, goeie maddag Ik hoop het gaan goed aan bij jou Maar jy gaan die ding aan Sommige keer nou saak Nu begin het alweer koud raak Ek is ingeskakel die saak, jou Ik van die muziek Ik hou van die muziek my maat, goed gaan Ons praat weer Ons praat weer Dankie, bye Wat Jan Uh, en hy het gedeerende André Nel sy likie duidelik, het hy gedeerende die likie, uh, het hy sy opname gemaakt, ons het duidelik die likie gehoor ook weer eens. Ok, ons gaan aan met Louisa se liefde vir Gene Rockwell, en uh, hierdie ene syng hy saam met Billy Forrest is Detroit City. En dan direct daarna gaan ons weer maar hierdie keer syng Gene Rockwell saam met Joanna Field en uh, die likie wat hylle sound doing is that's why I'm living it up up to you you <laughs> City. And I dreamed about those cotton fields and home I dreamed about my mama, dear old papa, sister and brother I dreamed about that girl who's been waiting for so long I wanna go home I make the calls By night I make the ball If only they could Read through the lines Cause you know I rode a freight train off To Detroit City And after all these years I find I've just been Wasting my time So I guess I'll just take my foolish pride and put it on a stop down free and ride And go on back to the loved ones the ones I left waiting so far behind I wanna go voortgeknip, ek moet een nieuwe weergave van die leekie krijg en uh, dit was uh, ook a uh, Jim Rockwell wat uh, daar saam met Joanna Field, ek nie geweet hulle twee ken mekaar just nie, nevermind saam sing en ek sien hy heel wat leekies saam met Joanna Field gedoen en ja, uh, yeah, that's why I'm leaving it up to you. ek dink amper dit was die Canadian Sweethearts uh, dit, uh, wie, wie wie is hulle? Um, Vicky Leandros en haar man, Bob wat ook die liedje gesing het, Iverslaans die pad. Right, ons stap aan, en nou kom ons by, ja, hulle sê, hulle is een komische groep, die graf, grafsteensangers. Nou, jy weet, is nog hulle catchy tune, Dit is die enigste reden hoekom ek om opgeset, ek het uh, om so in die voorbij het, ek mag geluister na hom, en toe dacht ek, nee, al, ek lyk like nogal hierheen, en uh, hulle is komische vermakelijkheidsgroep in Zuid-Afrika, die 12 lere van die groep met ouderdomme wat wissel van 18 tot 83. Nou ja, dit kan net pret wees, sing meestal ou-Afrikaanse lekies met rechtgezichte en in ou-kostumes nou hulle het 'n uh, 4 CD's, 1 video en 1 DVD vervaardig en uh, het uh, by al al die groot Afrikaanse kunstefeeste al opgetree, Kleinka Roor, Nationale Kunstefeest, KKNK, Aardklop, in die bos, in die bos is blijkbaar, met al die onheroude wat ek doen met kunstenaars is dit die een wat hulle die meeste like, in die bos. Uh, nou, Volksbladfeest, Zuidoosterfeest en die uh, UK Krasie, een voormalige Afrikaanse kunstefees in Londen, nogal. Nie Oost Londen nie, Londen. Oké, okay, nou gaan ons naar hulle luister en die liekie wat die, die grafsteensangers uh, vir ons gaan sing is, uh, skryf my een briefie, luister om tong in die kies en uh, maar luister net naar die melodie en uh, die woorde ook, as julle wil, hier kom grafsteensangers. Die Prinzi op jou toe, grüe hi papi, so flau, so dissepir, mei die prinzi wat kies vir. Es kans die maan in die sterryk is nou, esal het die flu. schenk, so help my vroukie my, om my ei die tronk te kry saans as, as die maan en die sterkies vloer, sy so rek en vuil op die vloer. Bring vir my tak, as jy my weer kom besoek, so help jy my my vrou, om my pad hier rijk te gruw die maan en die steriekies vloer, schrik en pak op die vloer Wee Nou ja, hulle noem dit een komische groep en uh, ja, dit is nogal, dit bring nogal een uh, trekkie op een mens'n gezicht en die, oh little lady, oh little lady, uh, ek denk, uh, denk ek het hierheen al vertel uh, moet een van die jodel liekies uh, vroeger uh, of op uh, ander dag, dit was uh, jodel liekie geweest. waar hulle vertel wat is die oorsprong van die jodel Je weet, en die ouwe sê nee dit kom uit die Alpe uit, daar, je weet, het hulle moest die berge so tussenin, en alles weer, ka, weer, wel, echo, echo, en soan, en hierdie ouwe, uit een ochend, toe hy op, hy naar die top van die bar, en door die ander kantste piek, sien hy een jongman staan, en die ouwe naam, wat daar aan die kant staan, sy naam is Josee, en hy skreef van hierdie kant af en sê, Hey, Josée, I you've been with my daughter. To antwoord hy, Josée, hy sê, You're a lady too. <laughs> nou ja, dit is waar die uh, jodel dan vandaan kom. You're a lady, you're a lady, you're a lady too. Um, ons stap aan en ons kom nou by een meisieke en jylle amal onthou haar van Dallas daar. Audrey Launders, suksesvolle actrice, dit is nou weer een van my siense plate wat hy gekies het, uh, sangeres, skryver, komponis en producent. Sy is bekend onder haar aanhangers wereldwijd vir haar uh, onvergetelike rol as Afton Cooper vir 8 jaar lang in die televisiereeks Dallas 1978 in Uh, honderde televisie optredes het sy ook gedoen in die 1980s en 90s, sy is achter uh, die afgelopen paar jaar in die Verenigde Staten bezig om een van haar tweelingseens, Daniel, Daniels Landers, sy muziekloobaan te bestuur en te vervaardig, is ook met die uh, suksesvolle bekendstelling van haar nieuwe, of moet haar mode onderneming, Nou Audrey sing vandag vir ons een van haar liekies wat sy uh, direct naar Dallas Da laat opnemen in ons luister na. Audrey Landers Manuele goodbye. gesang daar dier Audrey Landers, en uh, ja, sy is een mooie meisie ook, uh, soos ons in Dallas gesien het, en soos ons haar kan onthou. Ek uh, weet nie hoe ek sê, daar nie, ek het danklas gaan kyk, maar in elk geval, uh, met Manuel Goodbye, het was een van haar heel eerste groot, groot treffers geweest en uh, Rina, Rina uh, Voste daar van Bethlehem, Ek sien, jy is ook aangeschakeld, jy het een boodskap hier gesteer, maar a, die, die my siekeste hart, ek kan om nie luister nie, en a, nou, nou is ek bang, dit is een boodskap vir my, wat niks met die ander mens uit te waai het nie, en dan speel ek om op die licht, en dan, oeps, sorry, je weet, a, maar, a, ja, dankie dat jy luistert. Ek hoop jy genie die muziek en dat jy een lekker dag het daar in Bethlehem. Ek geloof jylle is kouder as wat het hier in Kimberley is. Ek in Bethlehem is een kouwe kouwe. Ek het een amiekamp daar gedoen so langs die Silspoort Dam. Wie jy dat ons in, zonder tente geslaap het. Ons het buitenkant geslaap uh, in die Weermacht Ismas maar so. En dan het ek so gele onder die konbeer so in die slaapsak dan is die ochend rechtop gaan sit in jou slaap, dan hoor jy jou kraak hy, dit was in die winter geweest. dan hoor jy kraak hy van die ijs, wat hy dier die nacht opgebouw het, maar uh, ons het warm geslaap, en uh, ja, ons was nog jong en ons kon het hanteer. Nou ja, kom ons stap aan met die program, en volgende op die draaitap is weer Louise, Louisa, uh, daar van Kroonstad, en wat jy vir ons ges, uh, voorgestel het of uh, op die speelhuis gesit het, die likkie's naam is Take My Breath Away. Is een lied wat geskryf is door uh, Geordio Marauder. Nou, uh, dat Geordio Marauder hy doen baie um, uh, uh, likkies wat hy skryf vir rolprint en so. Da's een hordes rolprint wat uh, likkies uh, vat met, uh, wat sy likkies as thema het. Hy en Tom Woodlock het hierdie liekie geskryf in 1986, Rollprint Top Gun, uitgevoerd dier die Amerikaanse groepie Berlin, en uh, dit is uh, in 1986 die Oscar toekening vir die uh, Golden Globe prijs, of en die Glo Golden Globe krijg vir die beste oorspronkelike liekie. Kom ons luister na Take My Breath Away Berlin. Hier kom hulle. Take My Breath Away dier a Berlin gesing en dit kom uit die rolprint Top Gun. Nou ja, ek, daar is so'n irriterende wegbreek elke kort kort. O, o, o, o, o. Je weet, wat, <laughs> dit is so'n hakel, onherbrekinkies, maar, uh, uh, dit is buiten my beheer en ek is jammer as dit jylle irriteer, uh, dit is niks wat ek aan kan doen nie. Nou, kom ons by een Suid-Afrikaanse meisiekie en haar naam is Anja. Anja Gerber van die Westkaap, specifiek van Rosenville. Hulle het uh, nie lang gelede nie, het hulle verhuis van Port Elizabeth af na Rosenville. Uh, sy is kraakvars niet en die muziek wereld, alhoewel sy begin hoe haar voeten kry en so aan en uh, ek geloof dat Na jylle haar gehoor het, gaan jylle saamstem, dat ons nog baie van haar in die toekomst gaan hoor. Ek sê dit elke keer is ek haar speel en dit wil net nie kom nie. Uh, ek het haar heel toevallig op die internet raak geluister en blij om te kan sê dat ek uh, uh, lekker onderhoud met haar gehad het ook, uh, op my ander program op die horizon. Ons gaan na Anja luister waar sy vir ons het brengt. Uh, Je weet, the, the Fight Song van uh, die, die, die oorspronkelik is moest gesing dier uh, Rachel Platten. Nou, sy cover die liekie, Anja, en daar is min li liede wat ek ooit sal sê of uh, imply dat dit beter is die oorspronkelik klink. Maar kom ons luister na hierdie naam, kan jylle self besluit, wat dink jylle? Anja met The Fight Song, mooi, lekker luister. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I not only have one much, but I can make an explosion. And all those things I didn't say, wrecking balls inside my brain, I'm worried about me In too deep They Say I'm in too deep And it's been two years I miss my home But there's a fire burning in my bones I still believe Yeah, I still believe fyf left in me. My mooi gesing daar, Anja. En uh, ja, sy het 'n styl van haar eie. Ek weet sy doen ook 'n uh, Bonnie MC Rasputin, dan doen sy soos bloed en ag, soveel baie ander liedjies wat sy doen. En uh, soos ek sê, ek uh, sê nooit 'n liedjie is beter as die oorspronklike nie, maar uh, ek kan dink wat ek wil. Nou kom ons by, kom ons maak dit, ja, hoekom nie, hier is 2 afrikaanse sienkies, en, ek weet, Spence is al oorlede, Herbie en Spence, hy is in 2002 na wat noem is het, spastiese aanvallen gehad het, is hy oorlede, nou, Uh, hulle is uit een muzikale gesin van 14 kinders. Hulle het begin sangloobaan, was in 1969, toe hulle aan een talentcompetitie van LM Radio in Pretoria deel geneemd, met een platenkontrakt met RPM, Platemaatskapie, het Korda na gevolg. Hulle treffer die Wilgeboom in 2000, ach nee, in 1972. Hulle het een roemryke loobaan vir die twee beteken. Ons gaan van Hubee en Spence gaan ons twee likies luisteren. Uh, die eerste ene gaan wees Bye Bye Frau Rain en dan gaan ons luister na Ella. Twee baie mooie liekies, al twee gesingdeer Hubby en Spence. En, uh, ja, hier, kom maar! to stop 8 hey, yeah. twee prachtige hulle kies van Ruby en Spence, wat daai tyd al was hulle geklassificeer as die gewildste uh, groep in Suid-Afrika. Ok, nou kom ons by een ander liefde van Louisa Heinzmeier van kroonstad en sy het vir ons uh, wel eindelijk een hele klompie gestuur van Donnie en Marie. Ek gaan net twee van hulle Uh, speel, nou Donnie Marie hulle syng ook al redelijk langsame hy is Donald Tlaak, Tlaak Osmond, 9 december 1957 is hy geboor, so bykie ouwer as sy uh, en uh, hy is Amerikaanse sanger danser, acteur, televisie gaseer en voormalige tiener idol Uh, Sey is 'n bietjie later gebore. Sy se 13 Oktober 1959. Uh, Amerikaanse sangeres, aktrise, televisiepersoonlijkheid, skrywer en sakevrou. Nou die wat hulle uh, hulle so baie liedjies saam gesing. Uh, ons gaan uh, luister na twee van hulle liedjies en die een is hy's 'n bietjie country en sy 'n bietjie rock and roll, of is het nou andersom? Danny and Marie, little bit country, a little bit rock and roll. Thank mm -hmm. you. een aaklige interruption wat daar tussen tussenin inkom ek geloof by jylle hoor jylle dit ook, ek weet nie wat dit veroorzaak nie, ek het van gestrand af het ek het opgeleid het het gestrand begin by een van die ander uitsendings en ek hoop het gaan gauw verby, dit is nie aangenaam nie, oké ons kom nog by nog een van de Donnie en Marie en hierdie ene is wat is hy Gerard, Gerard de Daniel a gentle lily butterfly butterfly my butterfly no one know you must be free butterfly don't flutter by Butterfly My Butterfly Though I know You must be free Butterfly Though Butterfly Stay a little while with me Donnie en Marie Butterfly Ek ky, ek is daar waar ek moet sy beginne, handskut ek moet vir julle sê, bye bye, uh, dit is een naweek wat voorlee, en ja, julle gaan nie in die naweek in, sonder nog ammunisie nie, uh, bly ingeskakel, want 6 hier is dit, Rudolfsebeerd, en hy gaan vir julle uh, ook vermaak tot, ek dink hy gaan aan tot half 9 of half 12, hang af hoe, hoe, hoe, hoe bezig hy is, uh, en hoeveel mense om ondersteun, terwyl hy het sy, nou, uh, Ja, uh, jylle kan, hy doen allemaal sy versoeken, hy, stie, hy uh, saai dit uit vir jylle, en uh, hy speel jylle requests op die licht, en sovoort, so as jylle enig iets het om vir Rudolf te vertel, of uh, vir hom te vraag, uh, doen het sommer nou, daar op die voorblad van ons uitsending, of van ons stasie is daar so plekkie waar jy al die uh, omroepers sy name sien, klik daar op sy naam, en dan sy jylle vir hom een boodskap kan stuur, om vir julle vanavond uit te saai, jy, hy kan julle versoeks speel, en uh, hy sal uit saai wat julle vir hom gee om uit te saai. En dis uh, alweer een lekker program om na te luister, lekker, op en wakker, en lewendige program van Rudolf, wat om 6 uur begin. Nou, uh, ja, kom ons kyk, ek gaan gauw Uh, Philip Raad se Likie, hy is een gitaarspeler, uh, gaan gauw sy Likie die lente wals, want ons sien ons uit na lente, en dit is so close, so close, nog twee dae, dan is dit heerlijke lente, dan is dit, joh, morgens die een en derigste, en dan is dit lente, kan jylle glo, en dan bloei die blommietjies, uh, alhoewel jy by my nog nie, wel hier en daar is een oud tekenkie daarvan, Um, ons hou maar duimen vast, laat het een lekker lente gaan wees, en laat het nie, want die was nog in augustus winde gewees nie, so ek wonder wat het van hulle geword, uh, maar ek wil nou nie te veel kubbel daar oor nie, net nou, net nou, uh, bewys hulle my verkeerd, en dan kom hulle morgen, raad, right, jylle he, met, lekker naweekje, jylle met, zondag, uh, uh, uh, uh, inskakel, uh, die ochend het ek hier preek, Die marag het ek weer een lekker muziekprogram om 3 uur en dan het ek weer die bybelstudie, direct daarna, 5 uur. En so, doen wat julle geniet, geniet wat julle doen. Ek ga nou hierdie Filip Raads lentevals speel en dan, wacht, nou ja, kom ons maak so. Die little lady daar van George, sy virjaar moore, Ek weet nie of uh, sy dit uh, al op men, my naak uh, opgeleid het nie. Mottie, Mottie de kok van George J.V.A. So jy gaan uitspeel met uh, Nicole Peers. Uh, wat? Peersrei, Peersrei. Peerskei, ja, Peerskei. Peerskei, sy, uh, sy, man, sy is briljant met muziek. En sy speel vir ons Happy Birthday, so ek, en laat sê, dit is speciaal vir jou speel, happy birthday, maar in klomp oh, verskillende maniere, hoe so, uh, byvoorbeeld, uh, Tchaikovsky dit gespeel het, hoe so Van Beethoven het gespeel het, hoe so hierdie een of daarie een of daarie het gespeel het, dit is so, so uh, raak, dat uh, dit is eindelijk een briljante stuk, wat sy speel, en dit sal gebeur net na Philip Raad sy lente wals, en dit is dan vir little lady uh, motie de kok wat morgen verjaarde aan George baie geluk met jou verjaarsdag morgen, vroegtijdig sê ek dit nou al uh, so, jy moet een wonderlake dag he dat die uh, man van jou droe, dat hy uithal en wees dat hy uh, jou kan entertain en <laughs> jylle gaan morgen vir George uh, rooi verf lekker aviek doen wat julle geniet en uh, geniet wat julle doen hier kom Philip raad en dan daar uh, in die cool eh PC wat vir julle happy birthday in verskillende maniere gaan speel bye are going to go with which artists and I tell you I often wonder like well say if Beethoven were alive today or Mozart or how they would play some of these things like you know take for instance Happy Birthday I wonder how Beethoven might play Happy Birthday Chopai Mozart would play Happy Birthday, but this would have to be Mozart uh, on an evening where he maybe had a little too much to drink. So this is, this is the way Mozart would play Happy Birthday, a little intoxicated. <laughs> really intoxicated. <laughs>